Ovidiu, Adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Vasile Alexandri. Se ivea din când în când din fantasmele alburi ale norilor, albea și mai tare marmura largului peron al Palatului Imperatului Roman August Octavian. Iar în bătaia razelor ei, luciul masivelor uși de bronz se făcea și mai auriu. La Roma, în târziu la acelei noți de vară de la începutul erei noastre, Umbrele a doi cetățeni se târau pe deasupra straturilor grele de flori ale grădinii cezarului. Bogatul Ibis și vicleanul profet Hilarius își dăduseră întâlnire aici pentru a pune la cale perfidele lor planuri. Hilarius, augure, doresc să te consult. Tu ești tâlmaci de visuri și mai ai prezis de mult o tristă catastrofă, o șotie ciudată. Așa e vis, grăiește. Tu ești un bun de plată, e o bun de sfaturi. Spune, ai iar ne neajuns? Oh, Doamărăciune o cumplită sunt pătruns. Si s-a necat flotila nu. cu sclavele lesbiane nu. frumoase, nu. învestite în stofe de afan? Nu, sunt muncit în creier de un gând mult mai amar. Tu, cartaceni! Tu, rudă cu însuși amel, da, da. Tu, împlântată în aur din cap până în picioare, Cum ce nu te mai bucur de-a zeilor favoare? Vezi, prevestirea de tine, an făcută, s-a împlinit. Corina? Corina e pierdută. Și ea? Da. Astă noapte de acasă a ieșit și în taină cu Ovidiu. Cu... La el s-a întâlnit. Ovidiu? O, pe lume nu e nicio făptură să poată ca să aprindă în mine atâta ură pe cât acest Ovidiu. Corupt, corumpător, pescuitor de amor prin versuri de amor. O, ce mi se întâmplă, îmi pare că-i un vis. O rană sângerândă în sânul s-a deschis și mintea-mi se frământă în dor de răzbunare. Te cred. Augure, spune-mi. La via naturbare, turbare poți tu să-mi faci complice infernul? Pot, plătit. Întreaga mea avere gata de jertvit. Averea ta întreagă? și ştii cât e de multă. Aş da-o să dispară Ovidiu. Dai? Da. Ascultă. Cunosc în pleava Romei un prav gladiator Ce are meserie de crunto mortor. El, pentru o sumă bună, E gata să ucidă pe cine vrei și în urmă în stare ca să râdă murind în aspre chinuri fără a destreinui secretul tău. Aha, unde-i? Voios o dărui cu mii de misesterții. Dar vreau să mă ascunde. Grăiește tu cu dânsul. Eu? Fie. Însă unde să-l afle pe Oridiu? Aici, sub palat. În parc? Da. De când Cezar din Roma a plecat la insula Caprea. Ovidiu, ca o fiară după vânat, aici, în fiecare seară, se furișă prin arbori și are întâlniri cu o fată amețită de-a lui ademenirii. Ea vine tremurând pe ușa aceea în taină, purtând un văl pe frunte și o bogată haină. A fi vreo fică, jună de nobil scăpătat, crescută cu nepata lui Divul împărat. Dar fi ucis aici Mișelul, noi vom spune că a fost surprins de gardă. Nu crezi tu însă, Ibis, că dacă mâine în zori și el și ea ar zace morți cole, printre flori, mm. cu mult mai drept în Roma ușor s-ar presupune că însuși tatăl fetei a vrut să se răzbune, sau poate că custozii în sânge au spălat onorul locuinței lui Cel. Aminunat. minunat, da, amândoi odată. Și-a să piară, Prinzându-i moartea crudă pe amândoi în geară, eu recâștig amorul Corinei și sferit de orice prepus de crimă. Așa-i mai nimerit. Mergi, mergi, scumpul meu, Hilarius, mergi de te înțelege cu cigașul. Bine, dar eu ce voi culege din rolul de complice? Tot ce-i dori. Ce-i vrea? Da. Mă duc. Tu ne așteaptă. Îl țin în mâna mea. Ah, în fine o să văd zmulsă o plantă otrăvită din calea vieții mele, Prin ea nenorocită. Tu, Corina? Ibis? Pe cine cauți acum prin grădină? Pe... pe tine. Auzul nu mă eu recâștigat am astfel un loc în gândul tău ca tu, Nepăsătoare de frică și rușine, prin Roma în sânul nopții, să alergi tu după mine. Sarcasmul nu te prinde nicicum, mai bine taci în dreaptă către însuți mustrările ce-mi faci. Tu crezi că o femeie preschimbă cu plăcere averei sufletească pe asculelor averei? Crezi tu că sub de aur mânjitor se stinge într-un suflet tot simțul iubitor? Și că, sorbind întreagă luxului o travă, femeia e destinată a deveni o sclavă? Nemernici, n-ai dreptul, grein precum grești, să stai cu mine față. Tu mă disprețuiești. Ovidiu te deprinde cu atâta sumeție de mă pe mine, Ibis. Ovidiu? Fie, pe dânsul cauți. Pe dânsul, mi-ai spus și te-am crezut că el, în toată seara, aici nevăzut, prin umbră se strecoară și vine, se întâlnește cu o necunoscută cu care se iubește. Ai vrut să-mi pui un pe inimă, ai vrut să-l departezi de mine, om prost și prefăcut. Și ai răspândit asupra ei o neagră calomnie. El nu a venit încă, și sper că n-a să vie cap sec. Și tu, la rândul acum te măgulești, că pe a lui simțire tu singură, domnești. Și atât e dentețită tata mândră, o oarbă, că toată judecata din creier-ți-a Ibis! Dar ata gură zadarnic mă insultă. Invidia când latră, Corina nu ascultă. Cu ești de mânie că sufletul trezit, Din umbră spre lumină voios s-a repezit Și despărțit de tine, scăpând de-a ta robire, Găsita în Ovidiu o nouă însufleție. Ovidiu? Da, Ovidiu, Aniel, el, numai în el mă încred, Căci el nu minte cu vorbe de Michel. Eu mint cu Mișelie, eu mint... Dar ce ai zice când l-ai vedea tu însăți, cu ochii tăi, aici, ținând pe-a să -ți un fraged nou odor, jurându-i ca și ție tot veșnicul de mor. Da, ce ce Ce ai zice? Spune! Spune ce-ai face! Cu amele mâni o viața le-aș răpune. Așa? Deci ai răbdare. Curând o să te încrezi de minte sau nu, Ibis, văzând ce ai să vezi. Și de fi adevărul? O ceruri! Vrei să moară? Vreau! Vreau și el, și dânsa! O turba mănfioară! Mergi, dar și stai ascunsă cu ochiul pânditor! Tăi răzbuna eu însum de-altă un șelător! Și atunci vei pricepe cât ești tu de nedreaptă cu mine! A venit. Așteaptă, colo, după copaci din fund și-l vei zări, dar de-a muri Ovidiu? Eu încă voi muri. Hmm. Ba nu-i muri, amorul ce încă mă cuprinde, pe capul tău cu milă aripile și -ntinde. Ibis, iată omul. Nu tu mai alți-o numești, e cladeator. Încioplit e din topor. Te Și ai dreptate. Zdrobesc de porunceală. Ucid sau rănesc numai, cum vrei, după tocmeală. Atât pentru o bătaie și pentru o rană atât. Iar pentru o înjunghiere sau strângere de gât, ceva mai mult. Prea bine. spune, deci, cât mi-i cere pe-o moarte de om? Prețul se socoate pe neamuri și pe anii. Mm -hmm. Pentru străini mai ieftin, mai scump pentru romani, Pentru-un bătrân 500 sute sterții, pentru un june, cinci mii, Căci el posedă mai multe zile bune. Nu cinci, dar chiar și zece îți dau pe-a lui moarte. Om, ce neros Se vede că nu-ți drag prea foarte. Privesc, însă Rutuba e un artist de soi. Aș vrea să știu pe cine dorești ca să-l despoi de zile? Să-l trimite prinos pe cea lume? Pe un infam netrebnic. Și care al său nume? Ovidiu. Ce? Ovidiu, poetul glorios? Ovidiu, fala Romei, ce cântă armonios? Amicul lui mecena? El! Floarea tinerimii, Înălța de însuși cezar Pe trete înălțimii, Oho, se schimbă treaba, Voiești ca să dezbar prezentul, Viitorul de-un geniu așa rar? E faptă fără de lege Ce mintea țărăște. 50.000 de mii sesterții, nu-i scump cine o plătește. 50.000? de mii, rutuba e prea... Pentru un augur se poate. Te jur că-l vei ucide. Jur. Ți-i dau fără tocmeală, dar vreau ca totodată, alături de Ovidiu, să mai ucizi și-o fată. O fată? O ființă plăpând. Un odor ce lumea înveselește cu chipul zâmbitor, O fată ce-i menită ca să devie mumă, Să nască poate un erou, un cezar, nu e glumă. O, oh, îmi slăbește brațul și tremur când gândesc să-mi plâng cum nalul rece în sânu fecioresc. Cât dai? Cât vrei în totul? Da. Câte mii? O sută? Să ne înțelegem bine. De a fi copila slută cincizeci de mii pe dânsa Și alți cincizeci pe el. Iar de-o fi patriciană cu chipul frumușel, nu pot pentru acea sumă să curma sale zile. Eu sunt milos. Îmi place privirea de copii. Nu. Adă mâna. Dar ce este, Corina? Sosește. Iată. unde -i? E mor. Așteaptă încă. Nu a sosit momentul. Aici, lângă stângă, Curând are să vie odorul așteptat. Când amândoi vor face un grup împărțișat, Cu o singură lovire ca fulgerul de iute, Îi vei schimba rutuba în două leșuri mute. Se apropie și singur. Mult singur nu va fi. Veniți să stăm la pândă și gata de a-i jertfi aici după stâncă. Cu toții, hai deodată! O noapte îndurătoare, întinde a ta umbră dorită, protectoare, pe cel mai viu, mai dulce, mai drăgălaș odor, pe al iuliei șovidu misterios amor. Și tu, o Venus, zei născută în mare lină, tu, cărei al meu suflet în veci cu drag se închină, Pe iulie am iubit, îndeamnă cu altă glas aici, lângă mine, să-ndreptalii pas. A, ah, iată, sus fereastra cu tainică lumină, La care se arată precum o stea divină. Văd umbra-i în mișcare, Ea pleacă, o, a plecat, Lumina de fereastră acum s-a depărtat, o, Inima uimită saltă în bătaie deasă, Și pare că din sânul mi voiește acum să iasă, Dar vine... Pericire! puter este. Ah, Julia adorată. tu ești? nu nimeni în grădină, nu nimeni să ne vada. Nu, nu, privește! Nori s-au adunat grămadă Ca să ne ascunde lume și zeilor din cer. Privește! cerul negru, și stelele ce pierd cu toate lor raze, S-au concentrat în tine, ca numai a ta față în ochii-mi să lumine. Hai, vin aici, aproape, aproape, lângă stâncă. La glasul tău, amice, simt grija că s-a dus. Tu mă iubești Amorul mă înalţi atât de sus, Că uit în fericire eu. Om pierdut în gloată, Că ești în culmea Romei al lui August nepoată. Așa voit a joie, Ca olimpul ceresc, să lege prin iubire Cu raiul pământesc, Să-șteargă dintre inimi Oricare depărtare. iubirea cea mai dulce Și sacră-n nobilar. Regina Cnidei, Venus, Iubita un păstor, eu te iubesc pe tine, Poete încântător. Ești dulce și augustă, mărire ai și milă, Mărire de regină și farmec de copilă, Încât ades îmi pare un vis norocul meu De a fi iubit de tine fără a fi Dumnezeu, atâta majestate în jurul tău, domnește, când de să atinge mâna, dorința îmi se sfiește Și mintea mea, în luptă cu sufletul mă robit, Mă pleacă la picioare țângenuchiat, uimit. Iubă, iată mâna, amorul când ne-adună, Eu uit că sunt princesă și-mi amintesc că-s Întâia oară eros mă duce în empireu Și sunt a o Ovidiu, precum tu ești al meu. Eu te iubesc, amice, chiar din copilărie, Amorul meu cu mine crescut în frăție, Căci te-am văzut adesea la bunul meu Venind cu toți poeții Romei în Roma strălucind. Cu amicii tăi, mecena, virgiliu și horat, a căror geniu falnic Străbate al lumei spațiu Stimați, iubiți de cezar V-am auzit ades Cetinda voastre imiuri. și în taina Te-am ales pe tine Ca poetul închipuirii mele Adorat ale versuri Și-am undit în ele o de visuri cu fiori ce ziua mă încântă și noaptea până în zori, spune-mi în ce plaiuri cu legea tale cânturi, ce muză ți inspiră poeticile avânturi. Corina, ce Corina există? Cine ea? Tu, Iulie, numai tu ești dragă, muza mea. Corina e un nume poetic Ce de lume ferește a noastră taină Și durțile un nume. Ah, Iulia! Ovidiu! Iubita mea, Privește, regina, alba nopții, Din ceruri ne zâmbește. Inima-mi rupe. Ucinde i Moartelor! O, oh, nu! Nu, nu pe dânsul! Infame, credător! Ce vreți voi, mizerabili! Cum mi-ai căzut, pradă! ucidă pe dânsă! Nu, el moartă să-și vadă! Lături, hoți! Înlături. Priviți în fața mea, sunt Iulia, nepoata lui Cezar. Cum ia. ia? Ovidiu, vin cu mine! Iar voi! Cât mai departe de aici. O ce durere! Rivala mea, princesă! Suntem pierduți, tăceri! Ovidiu dispărută cu Julian Palat. Triunf! De însuși Cezar voi fi eu răzglat. de vară, își arcuiește în alta cupolă deasupra vastei piețe romane. În piața inundată de soare, mulțimea într-un necontenit dute vino. Grupuri, grupuri, femei și bărbați se opresc îndelung în fața tot soiul de mărfuri expuse sub porticele sprijinite pe svelte coloane de marmoră. Alți cetățeni se îndreaptă spre scările albe de piatră de la intrarea templului zeiței Venus, aflat în marginea din funda pieței. Vizitatorii largului forum sunt întâmpinați la tot pasul de strigătele a tot felul de vânzători. Augure! N-am odihnă de-acum o săptămână, Ovidiu tot trăiește. El ne-a scăpat din mână capă. Și Corina, deși chiar l-a surprins cu Iulia, amorul nu scade, nu s-a stins din contra. Cum? Se luptă cu gândurile sale și singură pe sine tot cată să se-nșale. O, oh, de-am putea împăratul să afle adevăr. Dar cine să-mi Am cheptui fierul și inimai de tată să o străpungă? Eu. Tu? Ha, sper că el te-ar crede? O sper, însă e greu. La un grozav pericol cunosc că m-aș expune. August câteodată are furor nebune. Așa e. A lui mânie, în primul sau avânt îi dă porniri de fiară ce urlă pe mormânt. Cum dar ferit? Departe de, de crâncenea lui Gheară, să facem pe Ovidiu în cangea ei să piară. Ascultă, un custode de la palat mi-a spus că la Ljunonii templu, azi Iulia s-a dus pe altarul zăității ofrande ca să facă. Cortejul ei pe aici, prin forum, o să treacă. Eu am urzit îndată un infernal complot. Cum? S-o insulte plebea. Pe bani ea face tot. Tot însă... Noi... În piață hai să împărțim marsume din partea lui Ovidiu, lucrând în al său nume. Și astfel împăratul, gelos de al său onor, va crede pe Ovidiu, un laș insultător, și atunci nici chiar Apolo nu scapă de o sângă. complotul e bun, dar cere bani mulți pentru izbândă. Na banii. Mergi de parte la cine vrei. Mergi, zbori. Privește, piața e plină de brav răzletitor. Rutuba e cu dânsii. Mă duc la el, tucată să ne câștigi pe Pinax. Era ale și multă influență în clasele de jos. Ca dânsul îmi bat nu-i nimeni generos. Lăsește-l și vorbește dar fi cu În zuință. Întâi gândesc la mine ca om de conștiință rei pungi rotunde, pline și scumpe la privit, Ca să-mi rămâie mie ce-ar fi de chipsuit. Ah, iată tocmai Pinax. Tot slab, Bă, și tu tot gras. privește în piele nu cap. Da. <laughs> Semeni cu silenios. Și tu cum protsa? Pe două căi contrare ne-am apucat noi drumul. Eu îmbucând coliva, tu mirosind parfum. Eu speculând prostia, câmplat boca. Cu rod, tu, mila omenească, pomana, o, oh, nerodă. Da, ești de baș, e, e, e. o recunosc aici, tu ești ogur de piață, știința ta prezice, tot ce dorește omul supus la slăbiciuni, oh. Și râs de el și rete, purtindu l cu Te-ai înrudit cu Plutus prin falsa-ți meserie. <laughs> și tu rămas ai rudă cu trista sărăcie. De cât bogat ca tine prefer sărac să fiu. Pinax, privește. O pungă, om infernal și plină, no. Tantal renașe în mine, funge, aprică și vină, că pe mercur... ascultă și nu te agita această pungă plină. Că vrei tu să fii mă <gână> întrebi, de grabă spunem ce vrei tu de la mine. O crimă, mm -hmm. că e degeaba nu crezi-o, dană. Vezi bine, vreau o manifestare în piață. Cu cu bubuiri, cu zgomot, cu zvon de fluierări. Ceva complet mm -hmm. e lesne, dar trebuie bună plată, mm -hmm. căci o să am nevoie de o plebe îmbătată, mm -hmm. de marinar, de leneș, de histrion, de hoți. Gătește-ți, și-ți dau toți banii. Toți. Toți. spune cui să facem așa o vațiune. Te să o faci, dar răspunde. Cum nu amici ce spune? Aici, prin forum, Pinax. Și o să vezi al lui August nepoată. Ce? Iulia? Mm -hmm. Și când? Chiar astăzi, pe la Iar ruda ruda maestoasă a lui Octavul Cezar. Știu tu că gluma groase. groasă. Știu, da, și punga e grasă. Privește-o. Ce nu Ah, dă și sunt gata să fluier, să -și... Te juri? Jur, fapta-i e demnă de alcidiu. Dar cine o plătește? Uite banii. Să spui la toți. Ovidiu! Prea bine, mă duc acum la treabă. Ah, ibis. s hm, ai pregătit răsplata, rutuba? Se aține, dar Pinax. Este gata. Ovidiu vine aici. Ca să nu dăm prepus, hai noi să stăm la pândă în templu, în Colosus. Oh, pe baccus corniferul, e ibis, Salveție, omghi fiii! de toate, de amor, de avuție. Da. Cum? Mai consulti auguri? Ce vrei mai pretinzi când ai tu pe Corina și în ochii te Râzi tu, Ovidiu, astăzi, dar poate mâini vei plânge mm. când nu se așteaptă omul. Atunci capul își frânge, vorbește în aforisme ca un filozof, ah. pe, Și are miez la vorbă? Cât are fructul sec. <laughs> Ei, voi glumiți, dar Ibi se știu. E rău de gură uh -huh. să mă ferească joie de-a lui ascunsă ură. Oh, eu nu cunosc ce ura cu infernal lui Chin. Am oaspeți veseli și blânzi în al meu sân, Amor, prietenie, senină, compătimire, tovarăș scumpi de cale, ce duc la fericire, Ei-mi arată lumea prin văl Trandafiriu, Făcându-mi al iubirei poet iubit să fiu, și îmi spun că nu-i ființă mai Tristă, mai muncită ca omul rost de ură și învidie urâtă. Eh. Eh, cum se cunoaște omul de amor îmbătat? Corina ta, amici de plintea fermecată. Zimbirea tii te conduce pe o care înflorită În care înțeripciunea se pierde rătăcită <laughs> e, Corina și multe zburdalnice frumseți ce țin legat de pragul nebunei tinereți Se spune chiar în taină că falnicuia vânt Vânează dulce amoruri nu numai prebământ Dar mai presus multe încă în regiuni înalte Spre care nu mai au dreptul ca să salte Ce vrei să zici cleveci? Din senin s-a răspândit în Roma că în parcul Palatin, în durătoarea lună și stele de mișcate Zărit au două umbre cu drag întrulocate hmm. Și că din ele una era tu însuți Eu? Iar cealaltă o fică de neam de semizeu Levecius. Prin gură îți în veci minciuna. Tu minți făcând să mintă și stelele și luna. Căci n-ai nimic ca sacru, un gândul sărucios. Ești un zoil de stradă, un rău invidios și nu permit ca limba-ți în față să profane divina inocență a suverane. cleveți dacă afla împăratul ce vorbe lume porți, el te a trimite în tarta. Să minți printre cei morți. N-am grijă, că și lui Cezar eu am făcut pomană. Tu? Lui? Eu. Unde? Lângă coloana pompeiană. Ah. August mi-a întins mâna și dat i am un as. Și ne greșeți, cu gura căscată ai rămas. Ah, nu râdeți. Într-o noapte, August din un văzutul văzutu sa prin visuri căzut în cruda stare de cercetor. De-atunci în fiecare an cerșești o zi întreagă sub haină de sărman. Așa vroit auzei, ca în culme de putere să știe ce însemnează înălțare și cădere. Baie zgârcit și lacom El însuși a dat foc găsuței sale proaste Vrând un palat în loc Apoi primit de chipuri tirane sau viclene Și a căptușit cu ibarul cu ale țării pene În mintei tot e calcul Profund de ipocrit Simplicitate, mască de mândru parvenit clemența e aparență Cruzime destulată. Mărirei penisipuri O statuă înălțată Orp. Tu ești în orbire de nuve sub august Cum s-a -au cuprins junimea de al vieții chiar spus. Oh, oh, oh, oh, oh. Știu că voi, junimea romană, oh, ce junime, nimic nu vă mai place și nici ubiți pe nimeni. A voastră inimi stoarse ne simțire za sărman, nici chiar lumina, nici Venus nu vă plac. Noi ne-am schimbat credința căzând din înălțime. Uite-i privici, ia tu spici-mne de -a Romei ținerii. Bun sosit barus, tot încă printre vii, noi te credeam a patres. Bufon, de unde vii? ami? Ci, viu de la baie și-am ieșit la soare, oh, Am oh, căpătat totul tu, să prin soare că iar te-ai smuls în baie Tot părul de petru. Ai zice că Diana, <laughs> vine să mă pup. <laughs> am în mușc ca dânsa, Priviți, așa -i? Știu, ah, dar ai pierdut, îmi pare, câțiva din ei în baie. Nu, căci mai dinioare, zvârlita mușurel, vreo 10 javaline oh, și discul de oțel pe câmpul lui oh, Bravo! Apoi, la capenea am întâlnit pe Chloe, oh. pe Glice, oh. Și Actea. Ah. Mi s-au jurat, tu strele că port pe capul meu. Mm -hmm. și ar vrea lor figură cu a mea să facă oh. schimb. Oh. Tu spatru, mă urmează, în stofă, diafană mergând ca să se plimbe pe calea piană Acolo mă așteaptă zburând caterii Mă duc să-i cu carum să alergăm tu strele Iată-le tu spatru! Caterii! A nu ele! E, acum zici tu spatru, acum zici tu strele în zi tu șapte să fiu un cont de plin. <laughs> Cum te mai ești cu viața, având atât venit. Aia, ia că și ale mele frumoase, admiratoare! O video! Salve! O video, salve. salve! Fragmente vii din soare, ce zeu propice nou! Aici v E negreșit Manasiu, zaraful no. cel bogat, ce vinde suportice parfume indiane no. și su limanuri și coame lungi germane, oh, oh, oh. Tot ce frumseții poate să adauge un spor. Oh, oh, oh, oh. Se ar limba-n gură, obraznic lătrător, pârică de la gumuri, Pai njen mânjitor. Nu vă înjosiți iubite, Asta la convorbire cu un om ce face patent în toată omenire, Mai bine suporti ce veniți, să vă prinblați. Cu ale voastre grați pe noi să ne încântați. Învingător oh, oh, oh. ferice. Priviți, totul ivește, spun și ființi înalte de sânge împărătesc. Nimai rostii nebune acest cuvânt odată îți mort. Mă mă fac rede mâniați în gimbat de pe calea piană vin barus să te admiri. Nu, va vina cu noi barus și fuj de această tiră. Mai cu noi barus. Stai. Corina. De astăzi dimineață te caută, un pericol te amenință în piață Cum? Un complot sub mână în contra ți-e urzit de un om ce te urăște, un dușman îmblânzit. Ibis? Oricine fie, pe din ata parte la plebea de pe stradă Marsume se parte, Ca să insulte astăzi pe Iulia drum și astfel să-mi furieze pe Augusta Suprăț Cum? Și tu, Corina, însă-ți ești de bună Că aper pe Ovidu cu Iulian, împreună? O sunt nedem de mi ce încă îmi păstrezi. O nu! Prea generoasă, or simplă, tu mă crezi. Mi-ai dat lovire crudă prin crudă ofensare. Corina, ca și Ibis, dorește răzbunare. El vrea ta pieire, că eu te-am adorat. Eu vreau de o infamie să nu fi acuzat. Te-am prevestit. Adio. De-acum îți sunt străin. E moartă pentru tine de acum ta, Corina. Corina ta? O, cerule. Am fost, dar nu mai sunt. O fii ferice. Corina e înmormănită. Adio! Suflet nobil s-a dus o umilire. Cât mă simt mic în față cu nobila iertfire. Cortegiu vine, iată-l! Golea, voi vă grupați și voi. Și aparte fiți gata să strigați Jos lectica la tibru când vi s-a dat semnalul Mus, piciule începe Stai să-mi gătești cavalul ce <fie> da gură La oarpa La, arba. la oarpa Ați la... -ti Ar... la tibru La tibru Toci mus, el elictorul mănâncă foc. Papai, grozavie cu a lui spada, chiar vântul un două tai. Ce duceți voi pe umăr, E marfă de vândut? E proaspătă? Cât cereți? În preț de tot scăzut. În laturi sclavă! Şos, în laturi tu mai lectica în fața poporului roman, În forum și la circuri, el este suveran. Sus! lectica octopări. sus! Plebea să mă vadă cât mai de sus! Pe dânsa, disprețul meu să cadă. La tibru! La tibru! La, tibru. La tibru. Voi atacați în forma Iuliei Cortegi? Aici, pe dânși. Moarte! Celor ce o insultă! Moarte! Moarte! Voi! Voi! Voi! Voi! Voi! Arme? arme? Qua ci sbezzivi, miscei, priveste e asculta ce trebuie cu ei. Popor mares, eroi al Romei scompte zaur, conosci moneda, no, moneda c'ha de aur ce porta lui Cesar Augusta effigie. Figgie. non, no, nonca, onde? Arato se ne E Cădeți și adunați și apoi, pentru ci stiți și vă îmbătați! Cu ce-i fi veșnic, mult recunoscătoare. Nu cer decât o rază fierbinte de la soare. Și soarele meu dulce să aprinde ochii tăi. Acum să mergem gradnic Voi toți, amicii mei și voi, lictorii, octofor, toți în cohorte de asă, să ducem la palatui pe a noastră îmbrăteasă. N-a reușit complotul. O plebe, o rușine, Întâi de toate banii, virtutea după bani. Aceasta e deviza modernilor romani. <fie> Târziu. În sala de primire a Palatului lui August își fac apariția Pinax și Ibis. Sunt întâmpinați de Marcianus, omul de casă al împăratului. El astăzi nu primește. Mergeți! Aș vrea însă să-i spune tăinuit ceva care îl privește. Te rog, dar omilit, să-i dai papirul ăsta chiar astăzi dimineață. Și-am eu. Mai înainte voi aștepta în piață răspunsul și eu. Ieșiți, vine împăratul, fugiți. Mă duc. Ii căzută Căzuta Dar noaptea, dar vesele natură pe tot firul de iarbă a pus o picătură. Sunt tot... August și Cezar, pontif cu daruri sfinte, imperator cu nume de al patrii părinte. Am tot putere, faimă, alumia avuții și însă n-am nimic, deci nu mai am copii. A morții și-a familia mea toată a fost și e victimă. O singură nepoată mai rămâne în casă și pentru ea mă tem căci mai căsa a tras eternul meu blestem prin desfrânări hidoase. și sângele corupt ades din sânul mamei cu laptelei sub dar Iulie-i albă în suflet și pe frunte, În tocmai ca zăpada, lucind lucin pe vârf de munte. În inima-i vergină, mult limpe de izvor, Nu-i încă nicio umbră lăsată de vreo nor, ea dulce ca lumina frumoasei dimineții, și nochi ochi are văpaia fecioarei tinereții. iat Ea m-a se la mine și-mi zâmbește. Ah, scumpul meu părinț! Copila mea! Frumos! Te duci din Roma singur. Fugar, misterios, petreci o lună întreagă, departe, întăinuire, <gânt> și-apoi revii cu noaptea și tu nu-mi dai de știm. Mă iartă! Să-ți ciri voi, drăguțe, am uitat. Mă de a una, cu un dulce sărutat. Ce-ai mai făcut în lipsă? Nimica. Cum nimica? bați am cusut-o tog, nici largă, nici prea mică, oh. precum îți place ție s porți la zile mari. Ce mândră-i fi la circuri în loja de cezari, dar spune spunem, în grădină, plimbându-te, citeai o carte și cu dânsa dulce ori petreceai. Unde-i care -i? Ha. o video ce văd? Arta iubirii, cum de ajuns sub ochii. Ha. te de dat citirii. Îți place poezia? Ta. Și spune-mi... Cum găsești acest nămol de versuri ușoare? rești? Oh, cerești. Cerești? Și-ai înțeles subiectul poemei lămurit? Pa, n-am priceput totul, dar multe am ghicit din el. Ghicit? Spunem te-ai întâlnit cu el în a mea lipsă? Cu cine? Ai vorbit cu dânsul vreodată? Cu cine? Cu poetul Ovidiu. Mm. Draga mea, purtarea ta e corectă, precum ți se cuvine. Distanța e prea mare între un poet și tine. Azi la această carte ce mâinile spătează și însâng pe nesimțite o travă înfiltreată. Ascultă! Tu știi cât te iubesc, Mai mult decât la tronul la tine mă gândesc, Și vreau să calci ferice în cursul vieții tale Pe treptele virtuței străbune și regale. ajuns ești acum pe al junii plai, Când inima se mișcă de un dor venit din rai, Și eu, privind la tine, visez de o însoțire Cun cu rege supus Romei și demn de-a ta mărire. Alesul meu e rege al țărilor daciani, E cotizon cel tânăr. Fruntarele romane adeseori supuse la crunte năvăliri, Imperiul meu simte grozave zguduiri. E timp să pui tu capăt la luptele barbari, Şi-am ajutat cu fală la Romei apărare. Ce vis! Cum? Sunt chemat a salva Roma eu? Să-i fac de-a lung pe istru un zid cu brațul meu? Al tău -i Imperiu, Cezar. E putred, e de milă, De ca astăzi pe un număr de copilă. Gândește-te la rangul ce-l ocupi. Tu ești a Romii, fică. Trebuie cu drag să te jerfești. Mărirea. Ne impune în datoriri mărețe Și laurul înflorește în suflete îndrăznețe. Ești Iulia, domniță de neam împărătesc Și nu uita că Cezar, să face-ți Cezar Augustul, poate nu arba părtinire Să-nfrânezi o lume, dar nu a mea simțire. Voința ta... E deprinsă să plece tot sub ea, Dar se găsește față azi cu voința mea ce îmi spune De-o crimă să te scutesc pe tine, Pe mine de-o jertfire, pe Roma de-o rușine. Ce foc, ce exaltare, ce splendidă mânie, E mai că s picioare. Și-mi seamănă și mie. Ce este Marcianus? Până în ziua, doi oameni au venit cu acești liberi. Iar Pinax, bufonul flămânzit. În piață el s-a dus. Să-i dai ce se cuvine. Să-l văd și pe acesta. August, cel mai supus, cel mai cu umilință, cel mai cu devotari. Voi ești ție, grabnic, să spui o taină mare. O taină mare? Unde-i străinul ce s a dat acest libel? Așteaptă aici, lângă palasul. Să vie. Prea bine. Taină mare. A fi ca totdeauna vreun bas, țesut maestru de muma sa minciu. Tu scrii să ai aste rânduri. Eu, cezar. Ești străin și cum te cheamă? Ibis. Rob și hain a celor ce au gânduri în sute. Un fapt ai să-mi descoperi? Ce lucru spune Iute? Un lucru fără seamăn. Un fapt atât de rău cât nu se poate spune fără a din greu. Tu știi Acum o lună, scandalul fără cale, insulta ce-a făcut în... Cui? Chiar nepoata poate tale de pleba Romei. Pleba, zici tu, ai insultat pe Iulia? Când? Unde? Cum? Încă n-ai aflat? Pe când lipsei din Roma, Augusta ta nepoată trecând în form, fost oprită în loc de gloat și sacrilej de moarte, infam nepomenit. Expusă fluierării poporului plătit. Plătit? Plătit de cine? D un om, la gând subțire, ca vârful unui ghim pe din fii. Dar cine e el? Ovidiu. Ovidiu? L-am văzut zvârlind cu pumni banii, poporului căzut în turbă de beție. Apoi când pleba strânsă de el Fudelictorii cortejului respinsă Ovidiu, luând masca de falnic salvator aruncat o ploaie de aur în popor Și l-a făcut să schimbe insulta în urare. Dar cu ce gând, Ovidiu? ce asta purtare? Cu gând de-a naște în sânul domnisei dulci simțiri Recunoștință vie Plăpândea de, de menin Ce îndrăzneștea zice Mișel de faimător? El spun adevărul, sunt gata ca să mor pe Iulia văzut-am uimită mâna dându -i. și în ochii tuturora el mâna sărutându-i. Minciună! Calomnie! Infame o hulești! Iau martor roman ntreagă Tu poți să mă turtești ca un fir de iarbă. A lui Ovidiu gânduri le știe, dar n-am curajul. Răiește! În multe rânduri, ca umbră nevăzută te urmă lunecând. În casa palatină surprinsul a um? Colo, jos în grădină, la stelelor clipire, Cu Julia avuta ascunsă întâlnire. El? Ea? Mintem mintea-mi s în rău întunecor. Săpâne! Destul! Du-te! și așteaptă jos! Ce-n adevăr să fie? Cum? Ea nevinovată ca frunza încă-n mugur de vânt nesărutat. În <gângh> ce să cred de acum când mă îndoiesc de dânsa, când roa dimineței ascunde oh, de glod trânsă? da fi adevărul! Amar va fi de ea. Amar va fi de dânsul expus la ura mea. Ah, da. Iată mecena și o Ovidiu. Adevărat, mecena, că Iulia pe stradă a fost victima plebei și a hoților grămadă în Forum ziua mare? Da, este adevărat. Fii. Cum de această crimă n-am fost eu informat în insula Capreia? A avut am îngrijirea de orice supărare să-ți apăr liniștirea. Culpabilii de atunci au fost ca niște hoți supuși pe aspre, executați. Nu toți! Cel mai culpabil, șeful acelei oarbe gulate încă. Cine? iată -l. Eu? Nu se poate. August, ești în eroare. Oricine ți-ar fi spus aceasta minte. Cezar, respingi orice prepus. De tot ce se înalță, invidia e legată. În urma strălucire este umbra tupilată. Ovidiu a fost veșnic, leal și cumpănit. Lealitatea are un suflet liniștit. Orbești l judeci astfel tu nu-i cunoști încă cinismul fără margini, Brutal cât și o stâncă. Care-mi e crima? Crima? Zic crime și de acele ce merită asprimea întregii ure a August, te rog, Alină, furtuna de amar ce stulbură simțime. Micena, în zadar! Dar ce-am făcut? Întreabă mârșava-ți conștiință. Pe când eu la capreia am în suferință, pe Julian în forum, cu scop ai insultat, cutezător, infame. Am auzit vorbirea Nu, nu-i adevărat. E neagră, calumnia supra-i La forum, prin Ovidiu de plebe, am fost scăpată. El l am înfrânt-o singur, făcându-mi el scut cu brațul său. Și-aici, luptând, m-a petrecut. acesta e adevărul. I-au în sus cerul. Taci! Nu cer ca meață mă orbi. Misterul ce între voi există. Îl știu. Știi, tot. Ști Decide soarta. În sụnum nu mai pot să-ți ascuns. Natura-m cu taina nu se împacă și inima-m trezită nu poate să mai tacă. Hmm. Amor, pentru o vid, un suflet un simțesc. Fă tot ce-i vrea cu mine, o Cezar. Îl iubesc. Ce zici acum, mecena de atât îndrăzneală? Ce zici de -al tău, vădu de inimă ileală? La dreapta tulburare cu tine mă unesc, dar și la ta mărire permitem să gândesc. Nu te înteți asprime când poți să dai iertare. Și fiți mâna blândă cât simți că e mai tare. Nu întreba el cinei. Întreabă cine ești, Iertarea-i o podoabă în gurile domnești. Nu-s cezar, ci părinte, Atunci când dezonorul S-apropie de mine mai crunt decât omorul, Și vine de-nfierează pe frunte ai mei copii. Ba cezar ești și cezar în veci de veci să fii, sceptrul nu deroade roade când este stropit cu sânge, Și cerul nu zâmbește, când domenirea plânge. Ai fost și tu un junie ca mine, simțitor. Ah, fii o părinte, cu noi îndurate. Destul! Lipsis din ochi imperfid! Și tu, Vicleană! Apratei Capitolul! Vistânca Tartare! Ai fugi de aici, Ovidul! Ah! Nu vrei să te îndupleci la ruga mea! Nu vrei! Gândește la mea mamă, am tot sângele ei. mă compromite astfel și așa de pată îi merge, cât lustru de coroană pe frunte se va șterge. Un pas greșit de face, face, pedapsa cea mai grea te va lovi nebuno. Cezar, de stăpân pe tine, fanfar răsună al dacii solvine. E ora salutării, clienții au intrat. În fața lor te arată un om, dar împărat. Noroc, Auguste Cezar, Atare înturnare în Roma, Peste Roma ca de răsare. Prea bine, salve -vă. An mulți-în toate buni. Amici, clienți, cunoașteți o vorbă din străbuni. Destinul ne aduce în timpurile grele O mână cu vești bune și alta cu vești rele. Azi e le favorabil. Viteazul cotizon să pace pace dal Romei splendid tron. Solul Salut pe Cezar și Roma glorioase. Venit am sol de pace din Dacia muntoasă și zic, tot ce-al meu rege mi-a poruncit să zic, Poporul vostru mare, poporul nostru mic, dar ei sunt deopotrivă ca două vișuvoaie ce vin clocotitoare, umflate după ploaie și se întâlnesc în vale și în frunte se lovesc, până ce cu înfrățire ei apele șunesc. Voi tari, noi tari și ura mai mult ne întărește. E timp să ne dăm mâna cu toți prietenește. În numele și în dorului cotizon deci viu, Să cer pe poate nepoată August pentru al său fiu. Sau o luptă necurmată, sau pace, cotărește. Primesc, însă domnița, Domnița nu primește. Iulia! Atunci eu am plecat. spus tot adevăr, Așa -i, grește încet. Dar te-am pins păcatul să afli un secret ce pune deopotrivă în ochi și o pe cel pârât de o crimă cu cel care părește stăpâne. Aste cuvinte mă umplu de fiori. Sunt criminal în ochi? Da. Și ce-mi ordoni să mor? Făcliile își împrăștie generos lumina peste mobilele masive de bronz, peste multicolorele flori așezate în panere, peste statuetele zeițelor Venus și Hebe, din vila poetului Ovidiu. Intrând în spațiosul atrium, Ovidiu e întâmpinat de un sclav. Ziști tu ca mă aici? Să vie. Ovidiu, fugi! Te ajunge ugea lui August! Tu, Iulia! Îngrabă, nebună, îngrozită, am alergat! Tu însă-s mult iubită, ai îndrăsnit prin Roma! Ovidiu! Ești expus la trăsnetul de moarte ce fulgeră de sus. N-am teamă pentru mine de orice întâmplare, Căci n-am altă gândire decât a pare fuci. Fugi! Iulia! Fugi, grabnic, amici, ești pierdut. O știu! Amorul nostru sacru în ochii lui crimă, Lui Cezar împăcat îi trebuie o victimă. Ii trebuie o victimă, zici tu, Pentru că sunt port flacără așa vântul amorului divin, Destânca Tarpeana, August, mi-a pomenit. E unde crede de moarte. O știu, sunt pregătit. Fie a mea și de acum, pe vânturi zboare, rămân a mele versuri a patriei odoare. Taci, și te ascunde o zi, o zi măcar, de vreme lui n să cer. zadar de acum. Grăbita moarte oriunde mă așteaptă, Octaviu virul sub cezar se deșteaptă Ca să răzbâne tronul cel crede ofensat, August la bătrânețe de nori întunecat Nu suferă privirea juneței arzătoare, nimic mai plin de jale ca un apus de soare. Trezește-te, Ovidiu, rațiunea ta declină! A lunga disperarea! Urmează! No, Vin! Dar viața pentru mine ce a devenit? Nimic când Iulie îi de din viață. Vin, zic! Nu vrei să pierzi din ochii-ți pe Iulia? E bine, ori în ce parte a lumii, ea va fugi cu tine. Sublima ești, copilă, Dar glasul o conștiinții! Nu-l nu asculta! Ascultă-mă pe mine, Ovidiu! Sunt tata! Avem la suflet! Avem acelea soarte! E drept, aceeași viață să avem și aceeași mâncare. O moar. minte mi se pierde sub crâncea de mostrare, în numele iubirii, implorat, îndurare, fugi! Nu! La ce zgomot se aude? Ai însuși Cezar! Cezar! Îl precede câțiva lectori. A fugi grabnic! Aici, ii! Ah. Iato. Fica cezarilor căzut în lupanar la rândui și în veci de acum pierdută. Tu coruptori infame și tu nenorocită exilul veșnic, fie al vostru crunt martir! Auguste, iertare, cezar! Cezar! Celictor! luați-l de aici! Acum, Triumvir, tu ți-ai proscris amicii, copiii tăi, chiar. Fie, la rându-i viitorul, pe tine de a proscris. Natomis, între barbari, să moară-n iertat. Trimite-ne împreună pe țăr-mul departat, nu mă desparde de O oh, scumpa mea iubită! Oh. Cumpul meu vit. Victor! Eu! După el mă tu! jos spulberă neprasnic zăpada pe ulițele îndepărtatului Tomis. În mijlocul unei camere sărăcăcioase e o masă mică pe care se află câteva manuscrise și tăblițe de cear. E asprul adăpost al marelui poet roman aruncat aici de mânia oarbă a împăratului. Lângă vatra în care focul are de mocnit, câteva femei stau de vorbă. Ce crivăț, ce furtună, cum vâjie prin horn. Bătrâna iarna albă mereu suflă din corn, de șapte nopți și zile. Ca lupii din răstoace în tomii să s-adune pe gheață și să joace la nunta ei cu gerul. Au nun viscolul lorb de frig în cuiburi, crapă și oole de corp. Grozafti, nu țin minte să fi văzut vreodată așa cumplită iarnă, Furtuna așa turbată, să crezi sfârșitul luni. Și bieții de bărbați se luptă cum sub cu geții neîmpăcați care au trecut călare pe istru plin de gheață și în conjur orașul. Ei se zăresc prin ceață, sau aud în câmp vuietul de roți scârțitoare și în aer vujritul de malduri de săgeți. Astăzi... Chiar Ovidiu s-a dus, chiar el roman, ca să comande gloata tomiților. Sărman, de ce opte, Sarmiza? La Geto te gândești? Oh. Nai grijă, el e tânăr, viteaz și tu l iubești. Mm. N-are ce face moartea cu el. Așa e, mamă. Dar, oaspetele Ovidiu, o, oh. pentru el mi-e team. Slab, suferind și gingaș, el încă nu-i deprins cu a noastră climă aspră. La față pare stins, de-abia pe picioare, cu greu se mai răsuflă. Și acum el zăpadă sub crivățul ce suflă. S-a fi sleit în trânsul și măduva din os. Mă duc să-i dau să bea vin fiert și călduros. Drăguța îl îngrijește n tocmai ca pe un tată. Și el o adorează ca lui însuși, fată. Cât seamănă cu a sa copilă. Da. Și asta cu cuprinde scumpul dar, Dalina, întreagă cumplită a lui Mâhnir. Era arc când pe a lui față lucește o zâmbire Și oricine îl întâlnește își pleacă fruntea jos, căci sub durerea înaltă, echipul mai stos. Așa e, el te umileşte? Și i cu plăcere l-ascult scurgând din buzei ca cea mai dulce miere. Îl roade dorul țării de când el a plecat din Roma. Vai de omul pe lume înstrăinat. El este zi și noapte muncit de lui gândire ce în lume întuneric pătrunde în rătăcire. Când vine primăvara și câmpul înverzit, atunci mai cu seamă vidu e mâhnit, Căci urmărește jalnic cu lunga lui Cătare pe valurile mării corăbile în zare și nori Și păsăreile ce vin din țara lui. O credeți, recunoaște suflarea vântului. Atunci el pleacă ochii suspină greu și plânge E dor. E dor de țară și inima i se frânge. Dar ce se au de afară? E zvon îngrozitor, puternice zambolxis, ne vine în ajutor. Veste bună! O vină pe ai noștri într-o clipă respins sau năvăliirea așa au pusă un resipă. Acum a noastră cetere din triumfătoare, Furtura trece, Tomis în sărbătoare! Ura! Ura! Treastă uranul Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Zadarnică urare! luptători, poporul onorul cel mai mare, Coroane de Velslauș! Coroane funerare! fala o Ovidiu, și noroc! Noroc și fală mie! Mai bine un pic de foc. Din tulp și până în creștet, îmi trec fior de moarte, picioarele înghețate, nu pot să mă mai poarte. Sar vine, dragă, dă-mi sprijin brațul tău. Așa te pe scaun. Așa. Cum te simți? Nu-i rău. Bunie focul, dulce pătrunde, el în vine. Ca glasul mângâierim în pieptul cu suspine. Bea vinul isfierbinte cum cu miere în jumătate. Da. Din piepta lungă frigul și aduce sănătate. A, a, mă simțesc mai bine. Adesea tu te-ai dușmane în câmp, și mi-ai adus o caldă băutură, pe când, alb de zăpadă, luptam sub asprul crivăt cu ageților grămadă. Stăpâne. Ah. Ce este? Ah, Îmi piept. Aici am simțit trecând că o săgeată cu vârful otrăvit. Oh, cum suf. Știi, dragă, ce țară e țara mea? Tu meritai să sarmiză ca să te naști în ea, Atât e de frumoasă și înveselitoare, Cu sânui dulce, verde și polei de soare, Cu proaspătul său aer de viață dătător, Cu a salvi zvoare pe câmpul roditor, cu florile deschise, cu fructele de aur, cu al naturii blânde în veșmănoste sau. Privește prin furtună ce viscole sub cer, se pare că văzduhul chiar tremure de ger. În nor se suie corbi, să vadă alba iarnă cum vine pe câmpie. Troene s și luptă greu cu vântul cumplit, văjitor, ce ca pe frunzi uscate îi spulberă din zbor. Dar ce văd? Două vase cu pânzele latine în port, colo? De unde sunt? Sarniză! Geto! Cine-i e? Eu. Cine Eu, Getor de la Guana, acum am revenit și aduc un rob. Ah, Getor, pe frunte e strânit. M-a îndrăgit în luptă sabie dușmană și în semn de ei favoare m-a dăruit Corana. Te doare rău? Nu, oh. Getor, mi-e drac cum te roșești. unde ce robul? Iată-l. Ibis, rob tu ești. Eu. Tu aici? Tu-n viață? August mă urgisise și fără nicio vină să mor împărucise. La ordenul in praznic, n-am vrut să mă supun, căci mai întâi de toate aveam... Să mă răzbun. De cine? Chiar de tine, căci ura mea tot crește. Cum, dușmania în tine și astăzi mai trăiește? Da, și va fi tot vie cât fi vom amândoi pe lume. Ura umple văzduhul între noi. Nu, Ivis, exilatul când vede un om din țară, chiar dușman fie, Ora, eu o lasă ca să piară și întinde cu drag, mâna zicând cu glas uimit, fi în aceste locuri, o frate, bun venit. Nu vin din Roma, frate, nu vreau să fiu cu tine. Tu nu-mi inspiri, Ovidiu, decât simți haine. Michel, te ceregetor, de unde vii acum și cum tu, rob ajuns ai, răspunde în pace. Cum? ascultă -mi. deși Getor un semn nu mai așteaptă Ca unui rob din luptă să-mi taie mâna dreaptă, Deși amele vorbe au să prindă în zbor furoarea ta cumplită, setoasă de omor, Voiesc, răzând de viață, în ultima clipire, să-ți spun Cam am fost unealtă la ta nenorocire. Tu? Da. Îți-aduce aminte de timpul depărtat când plebea zgomotoasă, În strada insultat pe Iulia, nepoata lui Cezar? Eu plătisem insulta și complotul cu bani îl pregătisem din parte. zi Treaptă Eu am întăritat pe Cezar până-n cu Iulia Și astfel, avându-l de complice, din culmea fericirii, te-am aruncat aici. s am otrăvit nectarul din cupă, dar am vrut, pierzând eu pe Corina, să fii și tu, pierdut. Din inima ți-vrășmașa, stors zâmbind amarul și fără demonstrare. Tu mi-ai umplut paharul, om rău, și fără suflet. Dar tu. Fost-ai mustrat când dragostea Corinei din sâmbii mi furat. Ascultă tot. La urmă, cu drept așteptare, dorind ca să mă bucur de mizera ta stare, îndacea fugitam, pe scuns, la cotizon, ca să te am aproape sub bot și în orizon. Și prin aurii mele dibace un eltire pe geți, condus am însul la tomi năvălire, sperând să fac din tine, fiind învingător un sclav. Pe brânci, în țară, călcat de -al meu picior, și a ajuns în cea mai tristă și adâncă degradare. Și ai dat o viață întreagă pe un dor de răzbunare, orb, în mormânt de ură, tu însuți te-ai închis. Ha-ha! Oh, oh, mea povară sunt. Andec când n-am râs sărmane, Conștiința-ți e de întuneric plină Precum o neagră buhă fugită de lumină. Și vezi cum a vrut soarta râzând de planul tău Să fim nu sclav eu ție, dar tu, tu sclavul meu. Sclav, în sata soartă e în mâna mea cuprinsă. Lucrezi, Tu știi ce luptă de mult este aprinsă între romani cu daci. August pe-al morțipat n-a să lase în urmă un dușman nebăgat și al dacilor nou rege condus de nea ceruta de la cezar ca să te ierte în viață. Iertat ești tu, Ovidi Iertat? Și acum poți să te întorci la Roma. Este așteptat de toți cu brațele deschise și în semn de sărbătoare, au soni înflorită, te așteaptă ca ei să oh, Eu să mă întorc cu ceruri, ce zici, mă Sigiliul lui Octavio, tu oh, dar. privește, iată-l, iată-l pe acest papir, citește. I iertare lui Ovidiu. Ah. Mintea mea iurește! Da. Sunt liber, liber! dă decret decretul împărătesc, Voi să plec îndată. Vraiești? Eu nu vreau. Ți-am spus că astă mâine cuprindata ta soartă. corina e moartă, fie și libertatea-ți moartă. Iată, papirul în foc la Marunca. Ah! Ah, barbar și lovire în miei mi dat oh, fiar înveninată. Acum m-am răspunat Cu mine faceți place Aștept a talovire! Te-ai coborât prin fapta mai jos de omenire Nu meriți nicio sândă, nici milă chiar Nimic om curunt. Pentru-o lovire din parte mi-ești prea mic. Vurta vei pe-al în nume eternă în fierare, Mergi, fugi, Las. Când omul pogoară spre mormânt cuvântul de iertare, E ultimul cuvânt. Pe, sunt ostenit. Vă duceți în port și cercetați de la străinii. Astăzi, în Tomis, debarcați din care partea lumii vin vasele ușoare și dacă pentru mine nu au vreo scrisoare. Nu știu la port, Sarmiza. eu după robul meu. Cum? L-am iertat, Ovidiu. Dar nu l-am iertat eu. Oh. Sunt singur, e mai bine, pe marginea de viață, cu moartea, voiesc singur să mă găsesc în față. Se apropie sfârșitul, cu ochi păingenit să mai admir cerescul abis nemărgenit. În orizontul Tainic, prin a zăpadei valuri, Văd Roma, ce se întinde pe șapte-n alte dealuri, Cu templuri mari, cu circuri, cu forumi spațioși, Și pretutinde-n statui de oameni glorioși. Tot ce-a fost mare, Nobil, model de omenire, de amor pentru virtute, de patrie iubire, sub chipuri făurite în bronz nepiritor, domină în nemișcare poporul mișcător și gloria e aclama cu voce ai triunfale. Sunt cu dânsii, iar eu, soartă fatală, te naști, te crezi un geniu, în zborul tău un alt, aspire să iei pigmei Olimpul cu asalt. Da ai lumii ce te admire o singură clipită, întreaga ta din inima ți și care e răsplata mărețului tău dar. Amare ne păsare, exilul mult, copii voi tristi și voi metamorfoze, Și tu, arta iubi, ce mândrea poteoze, Ce lauri vă așteaptă timpi Păiajă-nul urziva pe voi învălitori Și eu, căzând în haos ca grind din an mare, Avea voi două giulgiuri, Și moartea, și uitarea. Fii Unde? Colo pe ziț. Sapo să caute, Odih. Pe pierdute. Și tremur de uimire. Ce face Doar. El e cum, el o vidiu, acesta, num o ceruri! Un cadavru apare în ochi. El pe care o din oară cu taine ardoare, văzutul am la Roma în toată lui splendoare. O vidu! glas? cine -i? Sunt prada unui vis? Nu! Iulia-i cu tine! Tu? Julia mi zis? Ta! O, oh, ceruri! Dar tu însăți tu, viața mea, tu ești, La Tomis lângă mine, Puter dumnezei mi-ați învoit cu milă în ora de plecare să strâng în brațe viața în pe zile lor hotare. Stiu. Ah, dulce, ne uitate, stea vie, dor, tu patrie, tu Roma, tu gloria, amor, tu ești tu ești, o, oh, Venus, în duratoare zee, aprinde un foc cu din ultima Înșiși zeii sunt surs la al meu glas. Ce mai rămâne încă pe lume? avea un pas. Un pas numai amice. De ce aste cuvinte, Când viitorul vesel ne duce înainte cu asale dulci promită de scumpe desfătări? Amorul în amorți încercări. Amorul... Poate îmbrață-i tot cerul să cuprindă, dar nu ce nu șarece din nou să o aprindă. Din calea al meu suflet pe buze s-au oprit să se întâlnească o clipă cu sufletul tău iubit. Hai, grăiește-mi! Hai, grăiește! De nu vrei să-și zborul Și pune moartea crudă În luptă cu amorul. Abia, abia răsufl, Ah, mă doar aici cumplit, Ah, inima mi slăbește, nu, că ce-am venit, din rece nepăsare-mi fine deșteptat am pe amicii tăi din Roma Și grapnic alergat am la Tomis, lângă tine, de-aici să fugim Și restul vieții noastre iubind să-l mai trăim. Speranță goală, oarbă, sunt gata de intrare în lumea unde umbră și mic cezarul mare. Animulți cu umilire la el, m-am prosternat rugându gândul să mă ierte, și el nu m-a iertat curând ca dânsul umbră. Voi zice umbrei sale, Octaviu, a mea moarte partea vieții tale. așa -i. Octaviu cezar a fost neînduplecat, Dar Roma te dorește cu fală clamat, Exiliul Iovidiu va fi celebr în lume Legând numele Romei, de-a lui Tomis nume. m -afund. În oceanul de noapte, și te ce. Iulie! De mâine! Mă doare! Ce durere! Aici! Aici! Expira! Frasnici, Dumnezei, cum de-l răpiți voi mi acum sub ochii mei? Ajungă-vă blestemul ce vi-l arunc în față! Ovidiu! Nu mă aute! E mâna lui de gheață! Vai! Iată-l la morții cum plite îmbrățișări! De-abia să nu e în slabere suflare. Să reții ajutorul femei, bărbați! voi care nu râdeți cum răzei de cruda dar disperate. Cine, cine, cine, cine, cine, cine. El expiră! Sărbanul. Vă vestesc mai mult străini din Roma ce în urma mea sosesc. Ovidiu! Unde? Iată-l, în ultimile ore. Oh. Amicii lui Intomi. Ovidiu, în picioare, Roma lui Iuliu Cesar privește, a venit să te salute. Roma! Din moarte l-a al patriei scump nume. Ilustre tu, Romane Ovidiu, fa la Roma și agintei suverane, primește aste coroane. Prin noi ci le trimite, salut și onor poete stralucite. Din morți la glasul Romei pe lume iar reviv Sunt rechemat de Romam, spuneți voi, terziu. Opt de exilare, opt ani de lungă jale, M-au dus pe veșniciei ei cale, Pe minea vieții poarta micilor s Și ce mai văd în fața Că-l văd ca printr-un vis Iată noaptea Noaptea Oh, mor Oh, soare Dio geniu, un vechi nepieritor. Adio, suflet nobil, și iubit, șilvitor. Ați ascultat Ovidiu, adaptare radiofonică după piesa lui Vasile Alexandri. Distribuția a fost următoarea. Ovidiu, George Vraca, artist al poporului. Hilarius, Demhagiac. Ibis, Fori Eterle, artist emerit. Iulia, Ileana Predescu, artistă emerită. Corina, Eugenia Bădulescu. August, Ionescu John. Rutuba, Sorin Gabor. Pinax Mircea Constantinescu, artist emerit. Cota Marcelenescu, Tigelus Nai Constantinescu. Barus Toni Buiacici. Mecena Marcel Gingulescu. Solul Mircea Angelescu. Tindaris Cecilia Teodoru. Chloe Simona Bondoc. Mus Silvia Kikos, artistă emerită. Sarmisa Valeria Gagialov. Dava Dida Solomon Kalimaki. Rainicul Val Sândulescu, regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.